Задля цікавості вони зробили невеличку екскурсію. Споруда й справді нагадувала басейн. Величезні труби подавали туди воду Дніпровсько-Кримського каналу. В центрі басейну створювався велетенський вир. Там був насос, який гнав воду в бетонні жолоби, що розносили її на поля Радгоспу. А там... Величезні поливальні машини зрошували їх штучним дощем, без якого ця сонячна земля не здатна була родити нічого, крім кулючок. Все жовкло і висихало. Басейн був оточений високою огорожею, в якій проте тут і там світилися чималенькі діри. Попри категоричну заборону дирекції Радгоспу і батьків, діти, підлітки, а часом і дорослі на п'яну голову, гнані спекою, шукали прохолоди у підступній воді. Не даючи собі ради з бажаючими скупнутися, радгосне керівництво пішло на компроміс. Поставили бетонну стінку, яка відмежувала невеличку частинку штучної велетенської ванни. Тут можна було мокнути на міленій цілком безпечно. Та горе було сміливцеві, котрій з дурного розуму брався перепливти басейн. Той, хто потрапив у вир, виборситися з нього самотужки не міг. Тіло його знаходили побите і понівечене в одному з бетонних жолобів. Насос не бачив різниці між водицею і людською кров'ю. Щоліта троє-п'яте розставало жертвами цієї споруди і власного безголів'я. «Поясніть студентам, я вас прошу, у нас минулого року був такий випадок, Пильнуйте, чергових призначайте Пересторога не була марною В один з перших же днів загін працював на збиранні цибулі Обідній пори студенти почули жахливий, нелюдський крик Потім розповідали, що хтось із хлопців побачив у жолобі з водою щось схоже на гілку Підійшов ближче Оте схоже на гілку було рукою дванадцятилітнього хлопчика. Його тіло, протягнуте на сосом крізь трубу, пливло собі жолобом, погойдуючись і дивлячись переляканими оченятами з спотвореного личка у сонячне кримське небо. На крик що не вирвався з грудей студента, збіглися не лише його друзі, але й жінки, що працювали на сусідньому полі. Серед них була хлопчикова мама. Софія сподівалася, що ця жахлива сцена відіб'є у студентів охоту знайомитися із басейном-убивцею. Та марно. Життя загону, регламентоване розпорядком роботи, годинами сніданку, обіду та вечері поступово увійшло до звичного ритму. Час роботи з сьомої ранку до одинадцятої був цілком виправданий, бо пізніше сонце пекло так нестерпно, що працювати просто неможливо. Студенти обідали близько 12-ї і лягали спатоньки. До третєї всі спали, мов садочку. Софія за той час з'ясовувала стосунки з директором, бухгалтерією та перевіряючими із зонального штабу області району. О Отретій ледве підіймала своє сонне царство на роботу. Після вечері, коли сонце замість спекти вогнем починало світити, як йому й належить, в таборі розпочиналося життя. Хто прав робочий одяг